Hebréabréfið, tólktikabli Fyrst við erum umkringt slíkum fjölda votta, léttum þá af okkur allri byrði og viðlóðandi sind og þreytum þólk og það skeið sem við eigum framöndan. Beinum sjónum okkar til Jésu, höfundar og fullkomnar að trúarinnar. Hann leið með þólinn á krossi og mat smán einskis af því að hann vissi hvað að gleði beigð hans og hefur nú sest til hæri handar hástóli guðs. Virðið hann fyrir ykkur sem þólað hefur slíkan fjandskap gegnt sér af sindurum til þess að þið þreytist ekki og látu hugfallast. En sem komið er hefur barátt að ykkar við sindina ekki kostað ykkur lífið Hafiði gleymt hvernig Guð hvetur ykkur eins og börn sín? Barnið mitt, lítils viðrið ekki agadróttins og láti ekki heldur hugfallast er hann tiftar þig. Því að drottin agar þann sem hann elskar og hirtir harðlega hverta barn er hann tekur að sér. Þólið aga. Guð fer með ykkur eins og börn sín.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 en okkur til gags agar guð okkur svo að við verðum heilög eins og hann. Um stundarsakir virðist allur æja vísu ekki vera gleðiefni, efni, heldur hryðar, en eftir á veitir hann þeim er alist hafa upp við hann friðsamt og réttlátt líf. Réttið við úr máttana höndum og magnþróta knjáum, Láttuð fætur ykkar feta beinar brautir til þess að heið fatlaða vindist ekki úr liði en verði heilt. Stundið frið við alla menn og heilagt líferðni því að án þess fær engin litið dróttin. Hafið gátt á að engin missi á náð guðs, að engin beiskurót renni upp sem trublun valdi og margir sörgist af gæti þess að eigi sín neitt hórkarl eða vanheilagur eins og eðsá sem fyrir eitt málsverð létt af hendi frumburðarjætsin. Þið vitið að það fór líka svo fyrir honum að hann var rækur ger þegar hann síðar vildi öðlast blessunina þó að hann gráð bændum Hann fekk ekki færa á að yðrast. Þið eru ekki komin til fjalls sem áverður þreyfað ekki til brennandi elds og sorta, myrkus, ofviðris og básunum hljóms og röstar sem talaði svo að þeir sem hana heyrðu báðust undan því að meira væri til sín talað. Því að þeir þoldi ekki það sem fyrir var skipað. Þó að það sé ekki nema skepna sem snertir fjallið skal hún grýtt verða. Svo óulegt var það sem fyrir bar að Mósesægði Ég er mjög hrættur og skeldur. Nei, þið eru komið til Sýjón fjalls og borgar Guðs lifanda, hinnar himnesku Jérusalem, til tök þúsunda engla, til hátíðar samkomu og sapnaðar frumgetina sem á himnum eru skráðir, til Guðs sem dæmir alla og til anda réttlátra manna sem fullkomnir eru orðnir og til Jésu, meðal gangara nýs sáttmála og til blóðsins sem reynsar og talar kröftulegar en blóð abels. Gæti þess að þið hafnið ekki þeim sem talar. Þeir sem höfnuðu þeim er gaf guðlega bending á jörðu komast ekki undan. Miklu síður munum við komast undan ef við gerumst frá hverf honum er gefur guðlega bendingu frá himnum. Raust hans létt jörðina bifast fyrrum en nú hefur hann lofað enn einu sinni mun ég hræra jörðina og ekki hana einaheldur og heiminin. Orðin einu sinni sína að það sem bifast er skapað og hverfur til þess að það standi stöðugt sem eigi bifast. Þar sem við fáum ríki sem ekki getur byfast, skulum við þakka það og þjóna Guði svo sem honum þóknast með lotningu og óta. Því að okkar Guð er eitandi eldur.